Жорж Сіменон Свідчення хлопчика з церковного хору Розділ перший Два удари дзвона Морячив холодний дощ. Було темно. О пів шосту з казарми, що стояла в самому кінці вулиці, долинили звуки труби. Затупотіли копита коней, кони, яких вели на водопій, а в одному з вікон сусіднього будинку спалахнула світла трикутна пляма. Хтось там прокидався, або, може, світло запалив хворий після безсонної ночі. Вся вулиця тиха, широка, нещодавно забудована майже однаковими будинками, ще спала. Новий квартал заселений звичайними обивателями, чиновниками, комівояжерами, дрібними рантьє, скромними вдовами. Мегре підняв комір пальта і притулився до стіни біля воріт школи. Курив люльку і тримав годинника на долоні. Чекав. Рівно без чверті шість з парафіяльної церкви, що височила за спиною, долину вперед дзвін. І з розповіді хлопця Мегре знав, що це перший удар дзвона, який скликає на шосту месу. Дзвін ще плив у вологому повітрі, коли Мегре відчув, скоріше здогадався, що в будинку навпроти задзищав будильник. За секунду він замовк. Напевно, хлопчик, лежачи в теплому ліжку, на натиснув кнопку. Майже одразу засвітилося вікно на третьому поверсі. Усе відбувалося саме так, як він розповідав. Будинок ще не спав, а він обережно, щоб не шуміти, прокидався першим. Зараз, мабуть, уже вдягнувся, натягнув шкарпетки, полоснув обличчя й руки, нашвидку причепорився, а потім Я несу черевики в руках сходами, сказав він мегре, і лише внизу взуваюся, щоб не розбудити батьків. Так було щодня, взимку і улітку, ось уже майже два роки, відколи Жюстен почав співати на ранковій месі в лікарняній каплиці. Годинник у лікарні завжди відстає від парафіяльного на 3-4 хвилини. Тепер комісар у цьому переконався. Учора інспектори карного розшуку, до якого він був прикомандирований кілька місяців тому, тільки знизували плечима, слухаючи розповідь Жустена про всі ці дрібниці, про перший і другий удар дзвона. Мигре сам колись був співаком у хорі, тому й не усміхнувся тоді. Отже на дзвіниці парфіальної церкви пробило без чверті шість, зазищав будильник, а трохи згодом з лікарняної каплиці долинув сріблястий мелодійний передзвін, схожий на монастирський. Комісар усе ще тримав годинника на долоні. Хлопчик витратив на вбирання трохи більше чотирьох хвилин, світло у вікні згасло. Напевно, Жустенна в навпомацки спустився сходами, сів на нижню сходинку, взувся. Зняв пальто з бамбукової вішалки в коридорі. Відчинив двері, тихо зачинив за собою і вийшов на вулицю. Оглядається. Побачив знайому постать, упізнав комісара, який наближається, і каже. А я боявся, що ви не прийдете. І рушає вперед. Світловолосий, худорлявий хлопчина, на вигляд років 12 уже видавався впертим і норовистим. Ви хочете, щоб я зробив усе як щоранку? Так? Я завжди хожу швидко і рахую хвилини, щоб не спізнитися. До того ж зараз узимку дуже темно, і мені страшно. За місяць буде світліше. Він звернув праворуч, вийшов на тиху, ще сонну вулицю, коротшу за попередню, яка впиралася в круглу площу, обсаджену старими в'язами. Через площу навскоси проходили трамвайні рейки. Мегре мимоволі відзначав деталі, що нагадували дитинство. Хлопчик йшов краєм тротуару, боявся, що хтось може вистрибнути з темного закапелка. Обходив дерева, за стовбуром теж міг причаїтися хтось. Утім, боягузом він не був. Уже дві зими щоранку, в будь-яку погоду, в туман чи в темряву, бігав цією самою безлюдною дорогою. Коли дійдемо до середини вулиці Святої Катерини, ви почуєте другий удар дзвона з парфіяльної церкви. Коли проходить перший трамвай? О шостій. Бачив його всього два-три рази, коли запізнювався. Один раз будильник не продзвонів, а ще один, бо знову заснув. Тепер я одразу схоплююсь, тільки-но Худеньке, бліде обличчя під мрякою. Зосереджений і трохи стривожений погляд. З покінчено. «Сьогодні я йду туди тільки на ваше прохання». Вони звернули ліворуч і пішли вулицею Святої Катерини, де, як і на всіх вулицях кварталу, кожні 50 метрів стояв ліхтар. Біля кожного поблискувала калюжа. Хлопчик йшов просто по калюжах, певно, так було безпечніше. Із казарми долинав глухий шум. Подекуди засвітилися вікна. Часом хтось з поспіхом перетинав вулицю, очевидно, поспішав на роботу. Коли ти дійшов дорогу, нічого не помітив. У його свідченнях це було найслабше місце. Вулиця пряма, порожня. Ліхтарі тяглися, наче на шнурку, і розганяли передранкову пітьму. Видно було здалеко, за сто метрів, якби двоє людей билися. Може, я й не дивився вперед. Напевно, розмовляв саме з собою. Так буває. Йду вранці і тихенько собі говорю. Хотів попросити в мами дещо. От Повторював, що їй скажу. А що саме хотів попросити? Знаєте, я давно мрію про велосипед. Уже триста франків назбирав на месах. Ми роздалося, що хлопець наче уникає будинків. Навіть зійшов на проїжджу частину, а тоді знову повернувся на тротуар. Ось тут, дивіться. А вони другий удар дзвона з парфіальної церкви. І Мегре, не боючись здатися смішним, намагався зрозуміти і відчути той світ, у якому щоранку жив Джустен. «Мабуть, я підняв голову. Буває так. Біжиш, не дивлячись, і раптом натикаєшся на стіну. Усе сталося саме тут. Ось тут», – показав він на тротуар. «Спершу я побачив людину. Він лежав на повен зріст і здавався мені таким великим, що, клянуся, ніби займав увесь тротуар». Хлопець, звісно, помилявся. Тротуар був щонайменше два з половиною метри завширшки. Точно не знаю, що зробив. Мабуть, відскочив бік, але відразу не втік. Знаєте чому? Побачив у нього в рудях ніж із великим руків'ям з темної кістки. Помітив його, бо в дядька Андрій майже такий самий ніж. І він каже, що ручка з оленьчого рогу. Напевно, той чоловік уже був мертвий. Чому ти так вирішив? Не знаю. Він виглядав, як мрець. Очі були заплющені. Не помітив. Чесно, більше нічого не знаю. Просто було відчуття, що він мертвий. Хоч воно й швидко минуло, як я вже казав учора у вас у комісаріаті. Учора мене змусили повторювати одне і те саме стільки разів, що більше ні слова не скажу. Та й не вірять мені. А інша людина? Я підвів голову і побачив, що трохи далі, метрів за п'ять, хтось стоїть. У нього були дуже світлі очі. Він подивився на мене і кинувся тікати. Це був убивця. Як ти це зрозумів? Бо він побіг духу. У якому напрямку? Просто туди. Тобто в бік казарми? Ага. Справді, напередодні жюстини допитували щонайменше десять разів. Аж поки прийшов мегре, інспектори перетворили все на свою рідну гру – та хлопець жодного разу не збився у свідченнях. — І що ти зробив далі? — Теж побіг. — Важко пояснити. Мені здається, як тільки побачив, що він тікає, мене охопив страх. Я теж побіг. — У протилежному напрямку? — Так. Тобі не спало на думку покликати на допомогу? — Ні, я дуже злякався. Найбільше боявся, що ноги мене підведуть. Вони просто підкошувалися. Добіг майже до площі Конгресу, а потім звернув на іншу вулицю, яка теж веде до лікарні. Тож вийшов гак. Раз. йдемо далі». Знову залунав мелодійний передзвін лікарняної каплиці. Пройшовши ще з півсотні метрів, вони зупинилися на перехресті. Ліворуч тягнулася стіна з вузькими бійницями. Там були казарми. Праворуч височів напівосвітлений портал з годинником. Було за три хвилини до шостої. Запізнююсь на хвилину. Учора, щоправда, встиг вчасно, але й більше я. На дубових дверях висів важкий молот. Жустен підняв його і вдарив у двері. Гуркіт прокотився вулицею. Доворіт підбіг сторож у домашніх капцях. Прочинив браму, впустив Жустена, але загородив шлях мегре, підозріло розглядаючи його. — А це хто? — Поліція. — Покажіть документи. Пройшовши ворота і ще одні двері, вони опинилися у великому дворі. Довкола тіснилися лікарняні корпуси. У ранішній імлі біліли чепці сестер, що прямували до церкви. «Чому вчора ти нічого не сказав сторожу?» «Не знаю, поспішав туди». Мегре його розумів. І справді, що скажеш недовірливому, буркотливому сторожу? Хлопець просто побіг по різниці». Ви зайдете зі мною? Так. У церкві було тепло і затишно. Хворі в сірій уніформі, з перев'язаними головами, в гіпсі, на милицях, уже сиділи на лавках. Сестри, мов одна постать, схилили голову в білих чепцях, немов охоплені молитвою. Ходімо. Вони піднялися сходами, пройшовши повз вівтар, де вже тремтіли свічки. Праворуч була ризниця з темного дерева. Високий, виснажений священник Уже майже завершував облачення Стихар з тонкого мережево Чекав на маленького хориста Поруч стояла сестра Саме тут, учора, Жустен, ледве дихаючи Із підкошеними ногами, зупинився І тут вигукнув «Щойно на вулиці святої Катерини вбили людину!» Невеликий дерев'яний годинник показував рівно шосту дзвони знову задзвеніли. Жюстен сказав сестрі, що подавала йому стихар. «Це комісар поліції». І мигри залишився, а хлопець піднявся сходами до вівтаря. «Жюстен дуже побожний хлопчик. Він жодного разу нас не обманув», розповідала сестра, що наглядала за різницею. «Бувало, не приходив на месу. Мів би сказати, що занедушав». Та він відверто зізнавався, що не зміг змусити себе підвестися в такий холод, або що йому наснився поганий сон, і він не виспався. А священник, який щойно правив літургію, поглянув на Мегре своїми світлими прозорими очима святого. «Чому ви думаєте, що хлопець все це вигадав?» Тепер Мегре знав, що сталося вчора в ризниці. Жостен, стукаючи зубами на межі нервового зриву, вичерпав усі слова. Але месу відкладати не можна, і сестра, попередивши старшу, замінила його. І тільки хвилин за десять старша сестра здогадалася подзвонити в поліцію. Звісно, треба було б одразу приїхати до церкви. Усі відчували, що щось трапилося, але черговий сержант нічого не второпав. «Яка ще старша сестра? Старша над чим?» Спокійно і неквапливо, як кажуть у настарях, йому знову сказали, що на вулиці Святої Катерини скоїно злочин. Та прибулі агенти нічого не знайшли. Ні тіла, ні нападника. О пів на дев'яту Жюстен ніби нічого не сталося, прийшов, як завжди, до школи. А вже о пів на десяту до класу увірвався кремезний приземкуватий чоловік, схожий на боксера. То був інспектор Бессон, відомий своєю грубістю. Бідолашний хлопчина. Цілих дві години його допитували в похмурій будівлі комісаріату, де годі було дихнути від тютюнового диму. Витяжка не працювала. Допитували не як свідка, а як обвинуваченого. Усі троє, Бессон, Тіберш і Вален, по черзі намагалися підловити його на суперечностях. І ще по хлопця прийшла мати. Вона сиділа в приймальні вся в сльозах і, схлипуючи, повторювала. «Ми чесні люди. Ніколи не мали справи з поліцією». Мира, який працював майже всю ніч, прибув до комісаріату лише об одинадцятій. «Що тут відбувається?» – запитав він, побачивши худорлявого зніченого жюстена. Хлопець не плакав, тільки лихоманково бігав очима. «Він на задурню має, насміхається, наполягає, що бачив на вулиці трупи, навіть убивцю, який утік, щойно його побачив». Але ж через чотири хвилини тією ж вулицею проїхав трамвай, і кондуктор нічого не помітив. На вулиці повна тиша, ніхто нічого не чув. І навіть коли за п'ятнадцять хвилин на місце події прибула поліція, за викликом якоїсь сестри, на тротуарі не було і сліду, навіть краплі крові. «Зайдіть до мене, друже», – сказав мере. І став першим, хто в той день не звертався до Жюстина на «ти». Першим, хто поводився з ним не як з вигадником і впертюхом, а як із маленьким чоловіком. Він змусив хлопця переказати все знову, не перебивав і не робив зауважень. Ти й далі служитимеш у церкві? Ні, більше не буду. Ну, то страшно. А це, правду кажучи, була чимала жертва. Хлопець справді був побожний. Він смакував ту особливу поезію першої меси в тиші храму. А ще за кожну службу йому платили, хоч і небагато, та цілком досить, аби відкласти трохи грошей. Він дуже мріяв про велосипед, а батьки не могли зробити йому такий дорогий подарунок. «Я хотів би попросити тебе ще раз піти туди завтра зранку. Мені страшно йти тією самою дорогою. Підемо разом. Я чекатиму біля твого дому. Зможеш усе повторити, як того ранку?» От чому Мигре о сьомій ранку вийшов із воріт лікарні, роздумуючи, як їхати трамваєм чи машиною. З синьо-зеленого неба сипався пронизливий дощ, кілька перехожих ішли вздовж будинків, піднявши коміри пальт і сховавши руки в кишені. Крамарі підіймали вітрини, то був найзвичайнісінький, найспокійніший квартал. І саме тут, у цьому кварталі, якийсь мерзотник, розбійник. У досвіта напав на перехожого, обікрав його і встромив йому ножа в груди. Саме тут сталося надзвичайне. За словами хлопця, убивця втік, щойно його побачив. Було тоді, начебто, за п'ять хвилин до шостої. О шостій пройшов перший трамвай, і кондуктор твердить, що нічого не бачив. Може, був неуважний, чи дивився в інший бік... Але ж о п'ятій на сьому агенти, що завершували нічний обхід, теж ішли тією самою вулицею. І теж нічого. О сьомій, або за кілька хвилин по сьомій, капітан кавалерії, мешканець одного з трьох будинків, який вказав Жустен, вийшов із дому до казарм. Він теж нічого не бачив. А вже о двадцятій на сьому туди прибув моторизований наряд поліції і не знайшов жодного сліду. А що як за цю хвилину тіло завантажили в легковик чи в автофургон? Мире спокійно, тверезо перебирай в голові всі можливі варіанти і відкидай ті, що здаються малоймовірними. До речі, в будинку номер 42 жила тяжкохвора хвора жінка, її чоловік не спав усю ніч, його свідчення дещо підтверджували ми чуємо все, що діється на вулиці, я мимоволі звертаю увагу на кожен звук. Дружина страшенно чутлива і здригається від найменшого шуму. Знаєте, вона щойно заснула, і її розбудив трамвай. Можу заприсягтися, до сьомої по вулиці не проїхала жодної машини. Першою була та, що забирає сміття. І більше ви нічого не чули? Хтось пробіг. До трамвая? Так, бо дружина ще спала, а я саме збирався варити каву. Один біг? Може і ні, здається, двоє. Не скажете, в якому напрямку? Штори були опущені. Вони скриплять, коли їх розсовуєш, тому я й не заглядав. Це був єдиний свідок, що говорив на користь Жюстена. За 200 метрів звідси поліцейський пост, але черговий агент не бачив жодної машини. Чи можна припустити, що вбивця, який втік, за кілька хвилин повернувся по жертву і забрав її, не привернувши уваги? Найнеприємніше було те, що з'явився новий свідок, який лише знизував плечима, почувши історію хлопця. Місце, на яке вказав Жюстен, було просто навпроти будинку номер 61. Інспектор Тіберш був там учора – а Мегре, який нічого не залишав без перевірки, тепер сам подзвонив у двері. Була лише чверть на восьму, але комісар вирішив, що в такий час уже можна з'явитися. Вусата стара, зазирнувши у вічко і ретельно розпитавши, впустила його в помешкання, де пахло свіжо звареною кавою. «Зараз дізнаюся, чи зможе вас прийняти пан суддя?» Увесь будинок належав судді у відставці, що жив на ренту. Він мешкав сам, якщо не рахувати служниці, і з кімнати, з вікнами на вулицю, мабуть, вітальні, долинув шепіт, потім стара повернулася і сердито буркнула. Заходьте, та ноги витріть. Будь ласка, ви ж не в хліві. Ні, це була не вітальня, а досить простора кімната, щось середнє між спальнею, кабінетом, бібліотекою і, мабуть, сараєм. Тут безладно лежали найнесподіваніші речі. «Ви прийшли по труп?» – глузливо озвався хтось, і мегри навіть здригнувся. Голос лунав з боку каміна, де в глибокому кріслі сидів сухорлявий дід. Ноги його були загорнуті в плед. «Знімайте пальто! Я люблю тепло, а ви тут довго не витримаєте!» І справді, старий тримав камінні щипці і вправно видобував із поліна полум'я. А я думав, що відтоді, як я пішов із посади, поліція навчилася не довіряти свідченням дітей. Діти і дівчата – найнебезпечніші свідки. На ньому був теплий халат, а шию по приспеку в кімнаті обмотано широким шарфом. Отже, напроти мого дому, кажуть, сталося вбивство. Хіба ні? А ви, якщо не помиляюся, знаменитий комісар Мегре, якого прислали в наше місто для реорганізації оперативної групи, проскрипів старий. Ось він був злісний, їдкий із глузливим тоном і чітко ворожим ставленням. Отже, дорогий комісаре, ви звинувачуєте мене в змові з убивцею, а я з прикрістю мушу повідомити, як уже казав вашому молодому інспекторові що ви на хибному шляху. Вам, звісно, відомо, що старі сплять мало, що є люди, які все життя спали по кілька годин. Так було з Еразмом, з паном на прізвисько Вольтер. Він із задоволенням глянув на полиці, щільно заставлені книжками аж до стелі. Так було з багатьма, але звідки вам знати? Коротше, я вже 15 років сплю не більше трьох годин на добу. А от ноги мої не слухаються уже понад десять, та й не маю куди ходити День і ніч я сиджу в цьому кріслі, а вікна цієї кімнати, як можете побачити, виходять просто на вулицю З четвертої ранку я вже на ногах і з ясною головою, повірте Можу навіть показати вам книжку, яку вчора зранку вивчав Там йшлося про ерецького філософа Сумніваюся, що це вас цікавить. І якби щось на кшталт того, про що торочить цей хлопчисько з буйною уявою, справді сталося під моїм вікном, запевняю вас, я б це помітив. Ноги в мене вже не ті, але слух у порядку. А ще я, до речі, допитливий і стежу за всім, що відбувається на вулиці, якщо хочете» можу точно назвати час, коли кожен торговець проходить повз моє вікно. І він із тріумфальною усмішкою подивився на мене. У такому разі, спокійно спитав комісар: "Ви, звісно, чуєте, як Жюстен проходить повз ваше вікно?" "А вже ж і бачите, і чуєте. Не розумію. Уже півроку, якщо не більше, хлопець щоранку рівно о шостій, йде на службу. Він співає в церковному хорі. І влітку, і взимку. Я бачив, як він проходить. Прекрасно. Отже, якщо це стало звичкою, як перший трамвай, ви мусили звернути на це увагу. Що ви хочете цим сказати? А те, що, скажімо, коли заводський гудок щодня реве в один і той самий час, або одна й та сама людина щодня проходить під вікнами, точно за розкладом, то ви мимохіть думаєте «Ага». Вже стільки-то годин. А якщо гудок мовчить, скажете собі, сьогодні неділя. Якщо людина не пройшла, щось сталося. Хворіє, певно. Старий дивився на мигри маленькими, гострими і хитрими очицями. Явно маючи намір дошколити. «Усе це я знаю», – буркнув він хрустячи висохлими пальцями. «Я вже був суддею, коли ви під стіл пішки ходили». Коли проходив хорист, я чув його кроки. Ви хочете, щоб я визнав саме це? А якби він не проходив? Таке могло бути. Але могло бути і інакше. А вчора? Може, Мегрей помилявся, але йому здалося, що старий суддя насупився, і на його обличчі застиг майже непомітний зловісний вираз. Хіба старі не сердяться, як діти? Хіба не впадають у ті самі дитячі впертості? «Учора?» «Так, учора». Питання повторюють, щоб виграти час і прийняти рішення. «Нічого не помітив». «Ні того, що він проходив...» «Ні». «Ні того, що не проходив...» «Ні». В одному з двох випадків він брехав. Мегре це відчув відразу. Він допитувався далі. «Ніхто не пробігав повз ваші вікна?» «Ні». Цього разу тон був твердий, старий не брехав. Ви не чули жодного дивного шуму? Ні. Те саме рішуче і майже тріумфальне ні. Ні кроків, ні звукопадіння, ні хрипу. Абсолютно нічого. Дякую вам. Немає за що. Знаючи, що ви були суддею, я, звісно, не питатиму, чи готові ви повторити свої слова під присягою. Коли завгодно. І з якоюсь радісною нетерплячістю відповів Старий. Перепрошую за турботу, пане суддя. Бажаю вам успіху в розслідуванні, пане комісаре. Стара, певно, підслуховувала за дверима. Вона стояла на порозі і, провівши Мегре, зачинила за ним двері. У цю мить, занурившись у буденне життя спокійної вулиці, Мегре відчув щось дивне. Йому здавалося, ніби його обвели навколо пальця, і водночас він би поклявся, що суддя збрехав лише один раз, промовчав. Тим часом здавалося, що він уже майже розгадав надзвичайну, дивну, невловиму і несподівану загадку. І що для цього залишалося зробити лише крихітне зусилля. Але, на жаль, він не може його зробити. І знову перед очима постав хлопчак, і знову виринала зморщена постать старого що їх пов'язує. Потім він повільно набив люльку і рушив додому. Розділ другий. Відвар мадам Мегре і люлька комісара. Купа простиратил і ковдр заворушилася, висунулася рука і на подушці з'явилося червоне спітніле обличчя. Обличчя комісара Мегре. Дай но мені термометр, буркнув він. Пані Мегри схилилася над вишивкою, трохи відхиливши фіранку і намагаючись щось розгледіти в темряві. Зітхнувши, встала і натиснула вимикач. Я думала, ти спиш. Минуло ж уже з півгодини, як ти міряв температуру. Знаючи з досвіду, що сперечатися марно, вона струсила градусник і сунула йому в рота. Та він устиг запитати Ніхто не приходив. Ти почув, адже не спав. Мабуть, на кілька хвилин він таки задрімав, і розбудив його цей клятий, безкінечний передзвін, що вирвав із заціпаніння. Жили вони тепер не вдома, не в Парижі, а в провінційному містечку. Мегре мав пробути тут щонайменше півроку, і пані Мегре не могла допустити, щоб чоловік харчувався по ресторанах, тому, не вагаючись, поїхала за ним. Вони винайняли мебльовану квартиру у верхній частині міста. Шпалери в квіточку, громістки меблі, скрипуче ліжко. Але їх підкупила тиха вуличка, де, за словами господині Мадам Данс, і кіт не пробіжить. Щоправда, вона забула згадати, що на першому поверсі була молочна крамниця, і в усьому будинку стояв важкий запах сиру. Вона й не сказала, що двері молочної замість дзвоника мали якусь чедернацьку металеву трубчасту систему, яка при кожному відкритті видавала протяжний і тужливий передзвін. Мегре дізнався про це тільки тепер, залишившись у удома. «Скільки? Тридцять вісім і п'ять?» «А зараз уже тридцять вісім і вісім. А ввечері буде тридцять дев'ять. був у люті». Він завжди дратувався, коли хворів, і тепер похмуро дивився на мадам Мегре. Вона ж нізащо не вийде з кімнати, а йому так хотілося запалити люльку. Дощ лив без кінця, дрібний, мрячний. Тихо і сумно стукав у шипки, наче вони жили в акваріумі. Лампочка без абажура на довгому шнурі заливала кімнату яскравим світлом. Легко було уявити собі безкраї і порожні вулиці, освітлені вікна будинків, людей, що метушаться з кута в кут, ну, рибки в акваріумах. Зараз ти вип'єш ще чашку від вару. Це, мабуть, уже десята з полудня. Йому знову треба було як слід пропотіти, щоб простиратла стали, мов, компрес. Застудився він того холодного ранку, коли чекав Жюстина біля школи, а може, коли блукав вулицями. Повернувшись о десятій до свого кабінету і, мимохідь, поворушивши вугілля в каміні, відчув озноб. Потім кинуло в жар. Брови пекло. Глянувши на себе в уламок дзеркала, що висів в туалеті, побачив блискучі очі. І люлька вже не мала звичного смаку. Це було поганою ознакою. Бесоне, ви могли б продовжити справу про Хориста, якщо я раптом не з'явлюся після обіду? І Бессон, уявляючи, що він хитріший за всіх, відповів Невже, шефе, ви серйозно вважаєте, що справа Хориста взагалі варта уваги, та будь-який нормальний слідчий давно поставив у ній крапку. І все ж таки ви наглядатимете за вулицею Святої Катерини. Доручі це своїм агентам, хоч би Валену, на випадок, якщо труп раптом з'явиться просто перед будинком в судді? Мери почувався кепською і не став сперечатися, і з останніх сил віддав розпорядження. Складіть для мене список мешканців тієї вулиці. Це ж легко, вона коротка. Знову допитувати хлопця? Ні. І ось його знову охопила хвиля жару. Він відчував, як потом покривається все тіло. Їсти не хотілося. Хилило на сон. Але заснути заважав безкінечний, дратівливий передзвін металевих трубок у молочній. Він був у розпачі. Хіба ж можна хворіти саме зараз? Дратувало й те, що мадам Мегре пильно стежила за ним і не дозволяла палити. Хоч би вже сходила до аптеки. Але вона, звісно, ще зранку підготувала все необхідне. Так, він був у розпачі, і водночас заплющуючи очі, ледь не з насолодою відчував дивну легкість і, забуваючи про свій вік, віддавався враженням пережитим у дитинстві. І ніби знову бачив юного Жюстена, його бліде рішуче обличчя. Усі образи, що виникали в уяві, були нечіткі, розмиті, не пов'язані з повсякденними справами, і все ж, Наполегливо нагадували про теперішнє. Дивно, але він міг би майже точно описати кімнату Жюстена, хоча ніколи її не бачив. Залізне ліжко, будильник на тумбочці. Ось хлопець простягає руку, беззвучно вдягається. Усі його рухи відточені до автоматизму. Але он і перший удар дзвона, отже вже за 15 хвилин до шостої. Час вставати.